Іван Наумович, «Фляшка» Давнішими часами, Коли то ще межи народами Бували всякі дивні дива, Жив в однім селі під Львовом Один дуже бідний, Но чесний чоловік Прокіп Іванишин З жоною своєю Мартою і кількома дрібними діточками. Потягнули тоді тяжкі роки, і вони обоє, хоча щиро від ночі до ночі працювали, не годні були нічого придбати, щоби вбрати і виживити і себе, і діточок. Цілим їх маєтком був лише невеликий город і одна корова котра живила їх своїм молоком, і вони всі любили її, як не знати, що. Біда, як знаєте, мало коли ходить сама, все в парі, так і їм лучилося. Щодо всього недостатку, треба було ще Марті заболіти. І Прокіп мусив звозити, як то давно бувало, знахарів і баб з освіта, видав на ліки, що мав, і затягнув великий борг. Прийшло до того, що уже іншого способу не було, лиш ту одну коровицю продати і борг заспокоїти. Ла Каламарта Плакали заводили небожата діти, коли тато взяв гей-другу маму-красулю на мотузок та й вів до міста на торг. Но плачі не помогли. Бідна красуля йшла за своїм господарем сумна, невесела. Ще й оглядається до діточок, якби їм сказати хотіла, що і їй жаль за ними. Що вони її доглядали І бур'яни до подою збирали. Веде прокіп корову, веде! Днина була красна і тепла, Жай воронок співав у воздусі, А соловей тьохков у корчах. Всяка птичка веселилася, Бо Господь Бог милосердний Кожній давав спосіб живити свої діти. Лиш Прокіп слухав їх пісні та дрібненькими сльозами скрапляв рукав від сердака, коли згадав собі, що нині його діточки не будуть уже мати вечері. Уже недалеко від Львова дивиться Прокіп росте над дровом бузина. А під бузиною, як вірили колись люди, Живе той з рогами та скопитами, Антипко. Гей-гей, думає собі Прокіп, поглядаючи на бузник. Коли б я мав то ті гроші, що там під ним закопані, не була б ти, красулечко, нині на торзі. Годувала би ти, діточки мої. Ледве він все вимовив. Аж тут щось. Із бузини гей зашуміло. Та й він лиш оглянувся, а там щось гей-чоловік, гей-не-чоловік, мале, сухе, погане, криве, зубате, кострубате та повідає до нього. — Про цю, а ти де ведеш тую корову? Прокип перепудився. Дух в нім заперло, но якось набрав одваги, по то день був, і птички співали. Та й повидає. Та ж вийдеш де до міста на торг. Ой, каже той малий кривий, продай мені або заміняй на тобі занютую фляжку. А чи ти від розуму одійшов, повідає проць за фляшку, щоб я корову дав? Дай не Боже, бо ти не знаєш, яка то фляшка, то така, що ти лиш поставиш її на столі і скажеш «Фляшечко, зроби, що треба, та що знаєш, будеш мати все, що схочеш, і ще другим даси». Здоймила нашого проця охота до тієї фляшки Та взяв і проміняв Малий дух святий при нас хрещених Взяв корову, повів просто в ліс А проць вертає з фляшечкою домів Ледве ступив на поріг А жінка прискочила до нього Та й питає, що так борзо вернув де кому та за кілько корову продав? Продав не продав, каже проць, лиш проміняв за ту фляшку. Марта скочила як опарена, думає собі, що, певно, прось позбавився розуму. А проць бере скатертку, стелить на скрині, ставить фляшку та повідає. Ляшечко, зроби, що треба, та що знаєш. Аж ту і дивляться. Чудо! На скрині миски, то з пирогами, то з ковбасами, то з душениною, а краєм. Фляшки з вином і медом, і з карампумполем, так давно звали горівку з медом. А всі миски не череп'яні, а з широго золота та срібні. «Їж, пий, жінко, голубочка моя, їжте, ти, пити, дітоньки пташенька, каже Проць». Та дивним дивом дивується, що то за чудо. Уже тепер він став паном. Нічим не журиться, миски носить до міста, золото-срібло продає, купує, що душа забагне. Уже тепер рівняється з яким паном дідиче. Кличе його пан до двору Та повідає, щоби йому продав тую фляжку Проць не хоче А пан не жартує Мусиш песи сину продати Ані то сам візьму Бо я пан, а ти підданий Думає, думає, Проць Ба іншої ради нема. Продав за сто червоних. Но червоні проїлися. А що він уже до добра привик, То небавом знов присіла його біда. До року знову веде Послідню корову на торг. Веде, веде тою самою дорогою. Та як прийшов попід самий той бузник, Згадав собі за того малого. Тож розплакався, що такий дурний був, Мав щастя в руках, а продав. Аж ту знову зашуміло, І явився той малий з фляшкою, І знову хоче її за корову міняти аж підскочив з радості проць. Поміняв і ще подякував, жене домів бігцем, щоб чим скорше принести жінці таку новину та нагоститися пирогів, ковбас і всяких присмаків з медами, з винами. Марта, як побачила тую фляжку ще здалека, то вже і нову чисту скатертку стелить на скрині. А радість така велика в хаті, що діточки аж підскакують, що будуть ковбаси і пироги і всякі присмаки в золотих та срібних мисках. Но лиш поставив прочь на скрині фляшку і промовив, «Пляшечко, зроби, що потреба та що знаєш!» Аж тут із пляшки, як вискочить двох антипків з ріжками та хвостиками і з дротяними нагайками в лапах, як стануть смарувати Проця і Марту, то геть списали ціле тіло басманами. А як уже добре їх набилися, Знову вскочили до фляшки. ой ой ой ой ой ой заводять вони обоє. Ото малий нас покарав. Но зараз і спам'ятавсь проць. Та каже жінці й дітям, цить теша, ані мур-мур. Пождіть недовго, а знову будемо панувати. Та бере проць, збирається, Кладе фляшку за пазуху, Йде до двору. А в дворі пани шаліють, Позапрошували гостей з освіта. Фляшка достарчує їм вина І всяких марципанів. Їдять, п'ють, співають, Танцюють аж дві, ходить. Ходить проць до покою. Побачив пані і склонився та повідає, що приніс ще одну таку пляшку і показує, що така самісенька, як там та. Пан бере пляшку дивиться. Правда? Така сама? «Добре», – повідає, – «дам знову сто червоних». «Бере», – ставить на стіл, – Пляшечко, зроби, що треба та що знаєш». Та лиш вимовив, а ту, як вискочать тії антипки... Як візьмуть обкладати і пана, і панію, і панночок, і паничів, і всіх гостей, які лиш були. А ті, як візьмуть вейкати, кричати на слуги, щоб рятували. А то ті антипки, як стануть і лакею, і слуг смарувати, то там судний день був. «Ой, процю», – кличе пан, – «бійся, Бога, бери тою фляжку назад, то не така, як тамта». «Не годин я її взяти», – каже проць, – «хіба враз із тамтою? А ті ще дуще б'ють». «Панові не хотілося давати тамтої». Но видячи, що ті антипки Йому такої смерті зроблять, Каже, бери, бери! лиш життя мені не відбирай! Взяв проць свою пляшку назад, А ту другу поставив під бузник Під панським городом. А з тої пори вже добре пильнував пляшки Та знов став панувати Панував, гараздував А пан уже не забагав тої пляшки Рад був, що життя тогди не позбавився